Rulota. Kaixo, egunon. Bai, egunon. E, zer nahi duzu? Mm, rulot bat erostekotan nabil, eta zer daukazun ikustera, torri naiz? Beno, eta maina eta neurria eskotakoak daude. E, Zen bat lagunentzat nahi duzu? Lau lagunentzat. Ba, beira, lau lagunentzat e, rulotetan eskaintza bat dugu, e, bi modelotan, e, erakutsiko izkizut. Hmm, Osondo. Bueno, veira, Honek eh? e, sukaldea, laue eta komuna ditu, eh? Eta ikusten duzun bezala, oeaak e, xerleku bihurtzen direnean, ba, leku dezente, eh? geratzen da. Mm, ondo, tasaila alda, aldaketa hori ematea. Ez, ez, ez, oso sinplea da. Eh? Bi palanka hauek, eh? goraigo, eh? eta eserlekuan eh, atzeko aldea eh, gora goraigotzen da. Eh? Eta horizontalean geratzen da. Beraz, eserleku bakoitzarekin bio, eh? Eh? egin daitezke. Ah, oso ondo, sistema ona, gustatzen zait. Eta bestean, Bueno, ba hau e, berdina da, e? Baino ez du komunik, e? Kontua da, ba pertsonaskori e, komuna barruan izatea, ba etzaiola gustatzen, eh? Usainagatik eta. Ah, usain handia botatzen du. Ez, ez, baino bueno, maniak dira, eh? Orain e, usainakentzeko, ba xurgatzeko produktu onak daude, eh? Eh, bazainduz gero, ez dago arazorik, eh? Hm, hmm, nik komunarekin nahiago dut, baina lagunarekin hitz egin beharko dut. Zer sal neurri dute? Beno, ba, komunarekin berrogei mila euro. Eta komunikabe ba, hogeita ma bostu mila euro. Bueno, larun bat goizetan irekita izaten duzu, eh? Bai, bai. Bueno, ba, bai da. Larun batean, lagunarekin etorriko naiz? Eta ikusiko dugu? Ba, oso ondo, eh? Agur. Agur.